Salutacions amics i amigues, veïns i veïnes de les Planes d'Hostoles, com esteu? Diumenge 19 de juny i un servidor que us saluda des de l'estudi de Ràdio Les Planes, el 107.7 de la freqüència modulada, aquí a la Vall d'Hostoles, també la Vall de Cugolls. Salutacions avui als veïns i les veïnes de les Encies, que mai me'n recordo de saludar-vos. Molt bona tarda a tothom. Doncs ens queden dos programes per acabar la temporada i el programa d'avui us he portat un muntatge sonor amb una selecció dels de millors fragments d'aquesta temporada del 2022, de gener a juny del 2022, perquè l'any passat, que també era aquesta tercera temporada, ja, va, ja van fer un resum al desembre dels programes realitzats ja mesos de setembre a desembre. I, per tant, el resum que escoltareu avui, és de gener a juny d'aquest 2022. Si no he perdut el compte, han sigut 18 programes, amb algunes redifusions, però 18 programes nous, i, evidentment, doncs no haig de fer una tria de cada programa i és difícil... Uh, acertar quin és el fragment doncs, més interessant i al final tot depèn de que quedi doncs, uh, ben enllaçat uh, un, un tall seleccionat amb l'altre no? i per tant, més que representar tot el programa uh, aquella selecció el que fa és construir uh, un conjunt que d'alguna manera ens doncs, explica què és aquest programa l'Eco de la Vall, que com sabeu s'emmet tots els diumenges de 5 a 7 de la tarda aquí a la Ràdio Municipal de les Planes d'Hostoles. i que també té un podcast que és l'eco de la vall.org perquè podeu escoltar la carta els programes que vulgueu i quan vulgueu. La setmana passada, per exemple, vam fer un debat que crec que va estar força interessant. No he tingut cap feedback encara ni de les persones que van participar ni de gent del poble. Uh, M'imagino que estarà parlant tot el poble d'aquest debat. <ríe> I, en fi, uh, crec que podem fer una valoració positiva que tres persones veïnes d'aquí del poble doncs, volguessin participar i diguessin la seva, tinguessin els micros oberts per dir el que volguessin. Jo vaig fer de moderador i vam parlar sobre economia local. Pels que no l'hagueu escoltat encara, doncs, simplement recordar-vos que vam parlar sobre economia local en aquest context de crisi ecològica global i també de transició ecosocial. I el programa d'avui, com us deia, serà aquest resum de la tercera temporada ben bé dos horetes de programa no sé si arribareu al final però en tot cas us recordo que el proper diumenge serà el darrer programa i en principis si no hi ha una entrevista sorpresa que no està confirmada doncs el que faré serà compartir un altre muntatge sonor en aquest cas un collage sobre els sons de la Vall d'Hostoles, sobre els sons del medi ambient de la Vall d'Hostoles, ocells, rius... Riarols, torrents, eh, diferent tipus de fauna. Eh, també podem considerar els turistes, que són una fauna exòtica que ens visita. I tot lo que hagi sobreviscut aquesta onada de calor, doncs eh, ho podreu escoltar en aquest col·leg sonor que us portaré el proper diumenge. Com us dic, si no hi ha un programa final sorpresa. En principi, aquest és el plan. Avui, el resum de la tercera temporada 2022. I el proper diumenge, aquest collage sonor. Així és que, sense res més, només... Donar-vos les gràcies per escoltar aquest programa, per sintonitzar Ràdio Les Planes. Moltes gràcies per acompanyar-me i gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Us deixo aquest muntatge i al final us dic a les persones que hem escoltat us faig el llistat dels crèdits per ordre cronològic de qui hem escoltat. Fins ara, comencem! No, no, no. Lo que està passant ara és no té precedents històrics i estem davantment el col·lapse del sistema socioeconòmic que vivim. És un col·lapse en tots els sentits energètic, econòmic, eh, alimentari, a nivell d'aigua i no, ja de fa molts anys que s'està avisant de l urgència climàtica o si sigui, ja no estem o sigui, el canvi climàtic ja es, es parlava des de fa 30 anys o 40 anys d'aquest canvi climàtic però ara ja es parla d'urgència perquè la, la reversibilitat dels processos que estem visquet ara potser és impossible cal recordar que només amb, des dels anys 60 que s'havia quadruplicat la població mundial. O sigui, molta la gent del que ens està sentint ha de pensar que són quatre vegades més persones en el planeta de lo que eren Anem cap als 9.000 milions d'habitants, oi? Això és insostenible. Això és parla de sostenibilitat. Insostenible amb un sistema alimentari, un sistema econòmic, un sistema energètic, tal com estem l'hem vist fins ara. No? I comencem a tenir a tenir uns rasgues del que està passant. No? Unes traces, com és la mancança en aquell moment de certs productes eh, en els mercats internacionals, o sigui, comença a haver problemes de subministres de coure, d'alumini, de ser, s'està disparant el preu, fins o sigui, tot està de fusta passat últimament. Eh, hi ha problemes d'abastiment a nivell mundial. és eh, Comença a haver problemes d'abastiment no només per la guerra d'Ucraïna, sinó per, de, de, de petroli, de de liti per fer les bateries solars, o sigui ha... som massa gent eh? i es calculava que si una, una valoració de si tots volguessin viure en el... en el nivell econòmic que té la Gran Bretanya o que té els Estats Units necessitaríem 3 o 4 planetes com l'actual 5 mm. planetes <laughs> Això és l'overshot d'ell, no? Sí. 5 si, si tu... no, o sis és quan parla, pensem en els Emirats Àrabs, o Austràlia, o Canadà. Eh? Espanya són 3, tres, tres planetes. Sí. Però... No sé si la gent ho entès. Si, tothom, si, si tot el món visqués amb el, la forma de vida nostra, de la manera que consumim... Uh -huh i gastem recursos, farien faltar tres planetes. Això vol dir que hi ha molts països que viuen molt menys que nosaltres perquè només hi ha un de planeta, no hi han cinc ni 3. No? Estem tocant els límits biofísics del planeta i per això aquests sí. pic oils del petroli, del gas i per això doncs, aquesta situació actual. No? Sí, jo més per donar una, una pauta, per reflexionar cadascú en si mateix, és quina R, quina reducció, en què pots reduir la teva vida les teves necessitats, no? I que això és directament proporcional a la teva felicitat. Llavors, reduir en desplaçament, reduir en consum, de com la teva casa és més eficient, de com redueixes en necessitats de, de coses que vols comprar, i si bé no, doncs hi ha les altres R que dius, bueno, però si no ho reutilitzo, eh? com ens podem ajudar mútuament, com passa a Dinamarca o passa Alemanya, que hi ha hi ha llocs on t'intercanvies, tu deixes coses que no fa servir perquè ho agafin de mes, sense cap mena de cost eh? o llibres o hasta sabates eh? coses que això redueix el tirar, tirar les coses i aquesta, aquesta requestionança de què estem fent en la nostra vida què estem fent amb, amb tot el que estem consumint I jo crec que és el, el que convido a tothom a fer-se aquest petit, petit anàlisi i un exercici, a més, és molt interessant i ho faig amb els alumnes que és avaluar la teva emprenta de CO2 això es pot fer online i et quedes de pedra quan gafes l'avió eh? tota la gent que agafa l'avió se'n dona compte que està consumint quatre vegades més del CO2 que li pertoca a nivell d'escala mundial i no? Sap molt de greu, però tots, per lo que sigui, per na o per cols, estem agafant l'avió. L'avió és un element excessivament impactant. Les tres R's. Reduir, reutilitzar, reciclar. Reciclar.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 Uh, per tant, el que, el que no va poder fer el pas, doncs, aquell no va continuar. I ara passarà una cosa semblant. Uh, uh, ara ens canviarà les maneres de fer i, per tant, no doncs, una mortalitat d'empreses de, i un deixament de nosaltres. I, i cada, cada revolució doncs és semblant. I sempre és la mateixa cosa. Penem uns països que no es pot dependre per tant, el que hem de fer és fer els deures i fer els deures vol dir ser més frugals consumir menys fer que l'economia sigui més eficient i produir en mitjans autòctons i això vol dir fer anar les energies renovables al límit anem tremendament lents i només serà possible avançar el dia que tinguem un desgavell important i anem camí de tenir-lo serà econòmic aquest desgavell però això no avança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 Ja, exacte.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 El repte és més que interessant. Us veixo amb l'Èrica. Bueno, moltes gràcies, David. David Janer, membre de la Comissió Ciutadana. Pla estratègic participatiu Garrotxa 2020-2030.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 aquests, aquests plans que s'han anat fent després al final que falta és tirar-ho endavant, no? Perquè la teoria està molt bé però és la pràctica per això quan hi ha hagut moments per dir coses per mi la meva aportació sempre és pensar en accions directes i ja, ja hi ha coses que sabem que, que s'han de fer, doncs, fer-les evidentment tot aquest, tot aquest preàmbul de diagnosi de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 Uh, moltíssim uh -huh. fins i tot aquí on estem ara, per exemple és un lloc que no hi havia un, un control d'accés ara hi és Ni, no, no, no és que sigui per, perquè l'Ajuntament se li ha acudit de fer-ho uh, però mira, ara anem a treure un benefici perquè farem pagar que no sé si ho fan, eh uh, que farem pagar un accés no, no, és que es fa precisament per minimitzar, per reduir aquests impactes els impactes de la quantitat de gent que accedim a l'entorn natural. Digue'ns què és per tu un periodisme transformador. O què, què significa quan parleu d'aquesta transformació social? Perquè algú ho entengui, a, a què ens referim quan parlem d'un periodisme transformador o una comunicació transformadora? Jo crec que primer, primer de tot entendre o intentar entendre eh, la diversitat del món en què vivim i, i de la societat en què estem. Uh, intentar fer un periodisme que no sigui sempre explicat des d'una de, mateixa òptica, no? L'home blanc heterosexual és, el, és, és, és, és, el, és la, la, la visió que es té del món i, i el món no és així. Uh, per tant, uh, fer un periodisme compromès uh, requereix de... 'entendre això i d'intentar traslladar-ho en el que comuniques i com ho comuniques. No? Eh... Alhora també això va, va estar renyit amb, amb, amb la indústria del periodisme i per tant també eh, també en sortim no? i dir que està renyit perquè la indústria del periodisme et marca uns tempos que no, no pots assolir els objectius que, que deèiem abans i, i no es poden no es no, pot, no, no segueixen els mateixos temps no? aquest tipus de, de periodisme i la indústria per tant eh, de, decidim fer un periodisme independent un periodisme al nostre ritme i un periodisme que mm, requereixi el temps necessari perquè sigui el màxim de respectuós possible i això en si ja és transformador jo mm. potser m'arriscaria improvisant una mica a dir que el que té una càrrega ideològica i que, per tant, el que d'alguna manera vol és transformar aquest model neoliberal, que és per ser la definició econòmica que, que implica tota l'organització, cap a un model que no sigui neoliberal i que impliqui doncs altres valors i altres dinàmiques. però En fi, això també segueix sent molt ampli, eh? però jo crec que ja, ja, ja ens hem entès. No? Sí. Um, desvincular, desvincular moltes de les accions que fem, siguin laborals o personals de, de la política, no, no és realista. Nosaltres tenim... És evident que quan estem fent aquest tipus de periodisme d'una manera conscient i amb uns perquès, estem fent política. Ens estem posicionant políticament. Vull dir que... I així volem que sigui, eh? No, no, no és que ens amaguem no és que fem allò de la mirada neutral del periodisme. No, això no, no, no existeix i no, no jugarem a aquest joc. Eh, per tant, si sí, i tant, que és una aposta i és un, una aposta... Eh, una aposta potent, arriscada eh, i transformadora perquè al final també ens n'adonem que, que, que si no volem form... que hem de fer periodisme contra, contra el sistema és el que hi ha Sí, sí, llegia un titular no sé on que deia que el que és antisistema és el propi model que pretén doncs, perpetuar-se com aquests Jocs Olímpics que, que s'han tret de de, de la xestera I, i volen repetir aquests models que són caducs i que no, no hauríem de tenir lloc avui. Em fa gràcia perquè fa pocs minuts abans d'aquesta entrevista he fet un, un tuit, perquè estem tots enganxats al Twitter també a vegades, sobre, sobre els Jocs Olímpics, que em crea, em crea una... Una... et bueno, fa esportar al cap no? que el mateix govern eh, parli de sabanderi de la sostenibilitat i, i de si reintroduirem, reintroduirem aquesta espècie i si posarem l'os al Pirineu i, i, i al costat què faràs? Una carretera? Unes pistes d'esquí? I, i, I no sé quants parcs hotelers? Perquè durant 15 dies eh, et pugui venir a mig món a mirar com s'esquia i a més on, on esquiaran on es esquiaran, si se'ns acaba la neu. Sí, sí, bueno, és com allò de l'aeroport més verd d'Europa, no se va dir el vicepresident. aeroport i verd, ja m'explicaran com cas això. Mm. Uh, després, el, uh, el, en el següent bloc, podem, podem comentar la teva visió una mica, que ens comparteixis com, com veus aquesta crisi ecològica que, que té moltes implicacions um, socials i econòmiques, però... Comentem algun d'aquests projectes de l'agència Talaia, perquè també crec que, que heu fet una feina molt bona i que, que val la pena compartir-ho per qui encara no, doncs, sàpiga que, que heu fet aquests projectes, que es poden veure, a més, com ara ens pots explicar, si vols. I podem començar pel 18 més 1. Què és aquesta sèrie documental, aquest projecte, com l'explicaries breument per després comentar alguns detalls? El 18 més 1 és, és, una, és una sèrie documental Uh, que decidim fer sense els mitjans uh, per fer-la però l'acabem fent no? uh, que explica uh, qui són uh, o no, més que explica qui són dona l'espai perquè s'expliquin qui són uh, els, els joves que, que han hagut d'emigrar d'altres perillos uh, sols no? i menors d'edat en, en la majoria dels casos uh, això que que els mitjans no compromesos han etiquetat com amenes no? eh, és una sèrie que decidim eh, seguint amb aquest periodisme diguem de transformador no? decidim en el seu moment que cada esdevenir de una eina també per això la posem la fem perquè per estigui eh, que es pugui consumir de manera gratuïta per internet i i hem, hem lograt que així sigui. Moltes escoles eh, doncs, treballen la sèrie, tenim l'oportunitat d'anar-la a presentar a moltes escoles i instituts, a, a, a altres eh, col·lectius i, i, i centres, vull dir que, que sí, que vam aconseguir el, el que volíem amb aquesta sèrie i n'estem molt i molt contentes. Mm. Després ens pots compartir una mica l'agenda, si hi ha previst fer alguna projecció, perquè esteu fent una, una mica de ruta per, per fer projeccions a a diferents espais públics mm -hmm. um, penso que l'any passat vau estar a Sant Feliu de Pallarols i, i les Planes d'Hostoles no sé si vau arribar-hi Sí, hem, hem estat a les Planes hem estat a Sant Feliu hem estat a Castellfollit, a Olot uh, això pel que fa a la Garrotxa i després a uh, molts i molts llocs uh, a, a la resta de, de, de comarques també um, però clar, el, aquest projecte no és només explicar una realitat des d'aquí, sinó que us heu de muntanyes i valls lliures al llarg dels anys. Un Un poble abateix entre roques i estanys. só dels que ja van marxar per no tornar, am la impenta dels cabull encara estan per de mi. Som la gestó ideal que s'avansa pas a pas. si algú mai ens pren la llum, calarem el foc i munt. Uns barrancs coscos i plats més luxos d'aquesta llar, per cuidar, per treballar, no per vendre ni comprar. Quan ara lo pastor comprarà el seu valor, acabem de sforzar-nos per a collar nostra dama. la llavor, tenim la llavor i la guerra per Per veure que hi ha més enllà, tu t'enfilaràs pel sud i jo obriré camí pel nord. Quan arribarem al Cim serem a meitat de camí, haurem vist que som germans i que el riu són la nostra sang. No era d'amera, terra d'espai, senyora, soubam, t'esnòspis. Quina no hi ha prets, que les netets, que no novedets, que no hauran de rent. Ens donen paraules de fum i deutor, s'emporten el brons de la plata i l'or. Se sent el soroll d'una revolució, arrenca el motor d'una serra que es fou. Montagnes elevals, lliures lliures al llum del la llavor, tanim la llavor i la terra pansirà.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 Clar, eh, no sé fins a quin punt això i nosaltres estaríem disposats a fer-ho. A mi l'alcalde d'Olot, perdona, la setmana passada li, li vaig treure apuntant-li només la qüestió de la intel·ligència artificial que ell desitjaria que acabéssim treballant 3 o 4 hores al dia.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 Jo crec que hem de el... hem de saber o siguegueem d'aprendre a canviar. Eh, mm, ens hem enganxat molt a un estil de vida i no el volem deixar. O sigui, és impossible deixar-lo. sempreempre eh, ens, par... ens... Sempre ens haví parlat de les tres R's. Reutilitzar, reciclar i la tercera que és reduir. Alggú està disposat a reduir. <ríe> Com ho fem? Perquè de les R's crec que és l'única que ens pot treure d'aquest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 no ho sé, no en tinc ni idea. Ens van prohibir l'energia solar. Eh, ara la tornem a, a tenir, eh, a, a, a, la podem tornar a utilitzar, podem muntar panells solars a, a, a les cases, no? Eh, val, perfecte, ja seria una sortida. Però les bateries, on aniran a parar? Vosaltres com aquí, us trobareu molts parcs eòlics a les muntanyes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 Ja, ja estan dient que no, eh? A Xina, per exemple, també era un receptor de, de molts d'aquests residus i està dient que no, que no els vol. Clar, és que... Este... No, no, no. Alguna cosa haurem de pensar en tot això, no? Hi ha un pla traçat, hi han propostes molt interessants, com aquest mateix que, que deia ara de, el, el pla estratègic de la Roxa, la qüestió és implementar-ho, mm. i també una altra cosa que també ens recordava en Josep Maria Mayerà, que va ser el primer eh, director del Parc Natural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 cre A aquell que es volés dir que no s'hi em fa I aquell que li agradi pugui dirfrutar Aquí hi ha un tagot ben net i clar. Cantarem corrent des el lloc que ens plourà. Benet i clar, sense molestar, que la corranda va començar. Benet i clar, sense molestar, que la de va començar. Oi ta, oi ta, corrant des van pugint amuntagut per evitar desconsols. No hi deixaria pas entrar tots els putos espanyols. Oida, oida, corrandes són corrandes. Oida, oida, tothom l'ha de pagar...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 Seró és una creu, potser sí que és un complot. Montagut no té preu, però que paguin els d'olot. Oida, oida, currandes són currandes. Oida, oida, tothom ha d'apagar. Jo i tant que posaria un peatge Montegut. Has de cantar una corranda i si no en saps tururut. Oida, oida, currandes són currandes. Oida, oida és cosa de pagar, perquè això és patrimoni, que aquest poble és preciós, és preciós, redimonis. Oida, oida, oi corrandes, som corrandes. Oida, oida, tothom ha de pagar. Els que haurien de pagar són els putus cabrons que varen construir el túnel de bregons. Oida, oida, corrandes, som corrandes. Oida, oida.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 a que estigui amunt o vingui de Vilassar. Ai-da, ai-da, corrandes, som corrandes. Ai-da, ai-da, tothom del peatge no ho veig clar, i us ho dic, de primeres, que us ho dic, que vol cantar obrir les putes fronteres. Ai-da, ai-da, corrandes, som corrandes. Ai-da, ai Us diré una veritat que són ben certes, jo no deixaria entrar qui diu leses massa obertes. Oida, oida, corandes, som corandes. Oida, oida, tothom ha de pagar. Gratis, gratis per les glosadores que us fan passar bona estona, però serà gratis per totes, menys per les de Barcelona. Oida, oida, Vingui de propina, ratafia sota el braç. Oida, oida, corrandes o corrandes. Tothom ha d'apagar. 4 euros per entrebar-ne, crec que s'ha apagat un cable, però venir aquí a la garotxa per maltros és impagable. Oida, oida, corrandes o corrandes. Oida, oida, tothom ha d'apagar amb tarifació social, jo l'imposo perquè vull i els primers que faig pagar en Minyet i en Montull. Aida, aida, corrandes mm. són corrandes. Aida, aida, tothom ha pagat. Mm. Que sols en l'església, que d'aquesta se n'amaguen, que, que es quedi amuntegut els impostos que no paguen. Aida, aida, corrandes són corrandes. Nosaltres som qui som que deixin entrar els altres i així la resta del món que ens quedi per nosaltres. Ai-da, ai són corrandes, ai-da, ai, da, ai da, do, do. Som una persona nècia i de vegades també obtus i si feu pagant espècie ho pagaré ben a gust. Oida, oida, currandas, currandas, oida, oida, tutta me va pagar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 doncs evidentment hi estàs perdent calés i, i perdràs calés un any darrere l'altre. Realment és molt dur i si els fills evidentment no veuen que el pare segueix guanya la vida uh, i, i aquesta duresa psicològica, sobretot avui en dia no la duresa física, la duresa física segueix existint. Si sí, sí, el negoci funciona el relleu fa, és molt més fàcil, indultablement és molt més fàcil.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 els canals aquells a prop però suposo que no tot arreu arriba igual eh, això ho veu ben reflectit o no perquè la feina hi és i s'hi ha de ser constantment que arribi, no ho sé no sé si l'ha enfocat bé sí, sí, a mi aquell noi quan, quan arribava a, a, les, a les matinades a les hores clares i anava girant-les res que m'ha la joventut eh? perquè era una de les feines que ens tocava o sigui, sorties a l'espre i et deia 8 de les 6 del matí ja saps que pots anar allà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 d'una manguera donc que, que s'ha embossaat, pares en guerreretings baixes o regles. Són, són petits detalls que té la pel·lícula com, com això. Com, bueno, suposo que, que t'haver ajudat o, o ajuda una mica a Berlín, a Berlínia ja, a la gran fira de la fruita, de la fruita i hortalissa per excel·lència de tota Europa, que se celebra sempre en els mateixos dies de la Berlín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 per quilo, per ai, per, perdoneu, per hectàrea, és estratosfèric. És estratosfèric. L'ecodelavall.org L'ecodelavall.org la pel·lícula el que més em continua sorprenent després d'estiu i després d'aquesta és aquesta teva capacitat perquè per transmeti aquesta naturalitat i autenticitat absoluta no? I ja sé que és com demanar a un alquimista la fórmula sí, sí, sí, sí, màgica com, del seu estiu és una estigua. pregunta molt molt gran no? però clar, eh, amb molta feina darrere no? bàsicament, o sigui, a mi em passa que eh, escrivim un el guió, guió ens ha costat molt d'escriure amb l'Arnau van ser com dos anys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 molt entre cometes, eh?, però que no es noti que hi som. I la versió, eh, per part meva, com a actriu, treballar amb ma germana, és una experiència. <ríe> una experiència molt bona. Eh, perquè, clar, jo sóc actriu de teatre, llavors és tot molt gran, eh, no té res a veure amb, amb l'audiovisual,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 fictícia, que ambient que realment sembla una família real no? em deiu abans que havíeu estat com 3 no? mesos i ja abans del rodatge, convisquent, coneixent-vos Uh, suposo que això és feina posterior al càsting, no?, perquè la complexitat sí. d'un càsting com aquest és molt, és molt gran, sí. I, i em deies que abans que, que, no, que després us, us es truqueu, no?, i dius que truco la meva cunyada, que la meva cunyada no és la meva cunyada real, sinó que és la meva cunyada de la pel·lícula, no? Sí, inclús fa unes setmanes em va trucar la, la Nati de la i la Montse, la meva germana, equivocada, i s'ha trucat a la seva germana de veritat, i em va trucar a mi, i jo estava treballant i em va dir, tata, i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 Bona tarda. Hola, bona tarda. Uh, com et dius? Soc sí, en Marc. Uh, tens la, estàs aquí a la parada de la Txell, que és la xarxa d'educació lliure? Correcte, sí, sí, aquí estic. De, passem el dia d'avui i de demà aquí a Girona, a la fira. I és una fira que ja fa uns 15-16 anys que participem, quan es feia a Barcelona, i ara, doncs, el primer any que fem aquí a Girona, doncs, també estem aquí. Molt bé. El, que, com resumiries uh, què és la, la Txell, per algú que no ho conegui?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 Sí, ara en aquests moments hi ha uns projectes que són els que diem adherits a l'xell, que són uns 20 projectes, 20 escoletes, però després tenim tota una sèrie d'escoles que són afins, que també formen part de la xarxa, i llavors sumant-les totes som una 70, que estem a, bàsicament a Catalunya, però en tenim també a Balears i a València. Aquestes escoles són, són per petits, oi? No, no estem parlant de... No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 Posar en pràctica aquests coneixements pedagògics que potser tus podries dir ara, no? quins serien aquests referents que, que utilitzeu a LHxe i els diferents projectes? doncs Donc sí, bueno, La zona d'Arbúixcies, ensí doncs que de fa molts anys ha sigut un comú node important per a aquest tipus de projectes. Hi o sigui, han hagut molts grups de famílies i propostes. ja tic de fa molts anys que, han, que han ofert aquest tipus d'educació tant professionals de l'educació que han ofert això com famílies que s'han unit per muntar doncs el seu espai i tal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 Eh, els pares més o menys eh, els hi semblava bé, però els avis estaven molt en contra, i, clar, eh, aquests, eh, aquests infants, eh, eh, eren dos noies, anaven el cap de setmana, on anaven a passar dies amb els avis, com fa totes tota les famílies, imagino. i, per tant, doncs, eh, compartien educacions diferents, i, tot i que més o menys se n'en sortien, sí que va generar algun conflicte, perquè, clar, eh, l'educació doncs, eh, és obligatòria, i educar a casa és complicat, i amb les escoletes, si no està tot muntat, doncs, també és complicat, no?, i, per tant, la pregunta concreta seria teniu dificultats també per poder eh, desenvolupar un projecte tan maco com aquest i amb tant valor, no? De... Perquè estem parlant de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 De doncs moltíssimes gràcies per compartir aquesta toneta i farem difusió al programa. Merci. Molt gràcies. Tenim la llavor i la terra passonarà. amb l'horitzó al davant Ah, oh, què caracteritza la Dalla? Mm, al final, feminismes n'hi ha molts, per tant, ja no només, només en un grup, en una associació feminista, i ja, ja s'hi ajunten molts feminismes, i això a la Dalla passa. No, som 15-25 persones, eh, no totes tenim el mateix feminisme, eh, i això ja enriqueix totes les associacions. Clar, eh, si t'envas a una associació feminista de Barcelona... Pues probablement eh, tindrà una altra manera de funcionar, ni millor ni pitjor, però serà més urbana. I aquí potser eh, hem de connectar més amb la ruralitat i amb el que ens envolta i amb el territori. Aleshores, eh, hi ha una lluita... No, no vull dir que Barcelona, o sigui, vinc d'allà, no vull dir que Barcelona no es cuidi a la part més mediambiental o més de territori, o més... De... però sí que aquí no, és una... no, no som el grup d'Olot sinó de la Garrotxa i això ja marca una diferència territorial no? perquè has d'estar, comuniques no per aquest municipi concretament que té aquesta realitat sinó per aquesta comarca que viu en una realitat biodiversa i, i per tant que neixin petits grups que des d'aquesta mateixa mirada de les dones i de l'empoderament de les dones treballin de maneres diferents crec que potenciar la intercooperació eh, això potser és la, tota la comparació que puc fer amb un grup de Barcelona que ho farà més a nivell local perquè normalment s'organitzen per barris i, per tant, poden centrar-se molt més en el veïnat que la desenvolta i no han de tenir una mirada potser tan global i la xarxa passa a ser molt més aterrada. No sé si m'estigui explicant, no sé si jo diu alguna cosa. Sí, jo estic d'acord amb això que dius i després, dintre dels col·lectius de la Garrotxa, la Dalla hem fet un treball com molt gran sobre les nostres bases, els nostres principis i situar-nos políticament en l'eix interseccional d'opressions hem fet com molta feina per saber on estem eh, nosaltres i com ens relacionem amb la resta no? som eh, dones blanques la majoria, no totes però és on ens trobem ara eh, dones i persones nominàries, eh, tenim aquesta data i estem en aquest eix polític i llavors per això tenim molt clara la nostra posició però tenim moltes ganes de col·laborar amb els altres col·lectius, tot i que no compartim tant. Potser, potser el nostre feminisme i el de les guilles, no sé si és el mateix, si són transfeministes, anticapitalistes, eh, no sé, si valoren molt la terra, segur que tenim molts punts en comú, però tenim moltes ganes de, de col·laborar amb altres col·lectius. A Basalú també n'hi ha un, crec. Um, hi ha l'Ortiga a Vic, que són molt actives... Tenim ganes de fer això, però encara no, ens hem, no estem nosaltres en la posició de col·laborar. I amb Alba valorem molt el seu recorregut. Potser no tenim gaires coses en comú, perquè sí que estem en posicions molt diferents, però valorem molt el seu recorregut com a col·lectiu de dones a la Garrotxa des del franquisme. O sigui, és bastant, tenen, porten molts anys i han fet una feina per, per als col·lectius de dones i tal tot que, políticament potser no estaríem d'acord en masses coses. però. Mm -hmm. mm. Val. Anem a posar algun, algun exemple concret, si us sembla bé. Digueu-me un conflicte que, que us afecti com a dones i que, que hagueu tractat a, a la Daya. Recentment, en, afecta més com a dones i persones no binàries, però afecta en general, vam fer una formació sobre gordofòbia. Va venir l'Aznaloi, va fer una xerrada molt potent eh, a l'Ateneu d'aquí de Malapetxa i vam estar parlant de, de la opressió que representa la gordofòbia que hi ha a la, a la societat en general i concretament, com amb tot, el, el tenir els cossos més sexualitzats, està més a, al punt de mira de tot, el, bueno, tot aquest sistema mediàtic que està organitzat Pues les dones i les persones no binàries ho pateixen encara més, no? i vam estar fent una formació sobre això, concretament Tinc una mica el, que la seva filla ha patit un trastorn alimentari i, i ho ha passat bastant malament mm. eh, que seria tot, tot el contrari no? a, a aquestes coses, no sé si era anorexia exactament, però algun tipus de, de patologies d'aquestes Darrere d'això sempre hi ha més enllà la malaltia en si que és, és gravíssima ja i et deixa seqüeles de per vida, hi ha Pots analitzar, com des de fora, el, la majoria, el 90%, no estic inventant el percentatge, però un percentatge molt elevat de les anorèxies són de dones. I, en canvi, la bulímia és més mixta. L'anorèxia ve donada per, un, per, per la sensació de perfeccionisme. Aquest perfeccionisme està en, en el cervell de totes les nenes i totes les dones des de que neixen perquè d'alguna manera socialment se'ns educa per ser absolutament resistents a tot, a no trencar-nos mai, a fer-ho tot bé, tota la primera, i clar, aquesta pressió en el moment en què arriba a desbordar-te acaba repercutint i amb tota aquesta pressió, a més a més, de, has d'estar d'una manera determinada, has de tenir aquesta aparença, aquestes actituds, tal quan això et sobrepassa, doncs arriba a un punt que acaba amb trastorn alimentari, sí, clar, sí, sí i la gordofòbia és, bueno, està en tot, com el, com, el, com el feminisme, o sigui, com el masclisme. Està tot arreu, no ens adonem i, i això que va exercir una pressió molt forta. Com totes les opressions són interseccionals i al final eh, com a home et pot afectar la gordofòbia però com a dona t'afecta la gordofòbia i el patriarcat i la sexualització del teu cos, llavors crec que aquests moviments body neutral, body positive i així van molt de la mà del feminisme per això perquè al final són opressions que solen anar molt juntes mm -hmm. i he tractat aquest tema recentment i tenim sobre la taula molts perquè si una cosa fem és ser autocrítiques i pensar tot el que hem de tractar però el que més pendent tenim és, per exemple, de feminisme de colonial. Mm -hmm. perquè, com dèiem, som sobretot dones blanques bueno, catalanes, la majoria, doncs un dels nostres, així que teniu més proper, segurament, serà parlar de, de feminisme de colonial, de, com veuen el feminisme, a altres etnies, a altres cultures, des d'altres punts de vista. De colonial, en el sentit de desaprendre aquests valors eurocentristes, de supremacisme blanc que que ens han imposat i que, i que veiem no, en moltes guerres pels recursos i que n'hi haurà cada vegada més. No? I que coneix, reconeixent els nostres privilegis em, nosaltres estem exercint una opressió i, i com a feministes ens interessa conèixer-la i de construir nos igual que volem que els homes es deconstrueixin eh, amb el feminisme, per exemple. Mm. Ara... M'agradarà que em compartiu la vostra opinió sobre la guerra d'Ucraïna, que ja fa un mes que, que va començar en aquesta fase, perquè el 2014 ja havia començat eh, la guerra a la zona del Donbass entre Ucraïna i Rússia, però sí que és cert que fa, fa una mica més d'un mes doncs va començar aquesta nova invasió russa i m'agradarà saber com veieu vosaltres aquest balicisme que a mi és una cosa que em que m'està sorprenent molt aquest pensament alineat que té, té alguna cosa de colonial també, no? d alguna manera, sempre lligat a, a l'armament i a les guerres, però abans uns volien eh, preguntar que en compartíssiu algun referent alguna feminista eh, digueu-me dues un, un referent vostre eh, personal perquè també serà una manera d'entendre doncs, què fa el moviment fe, feminista no? a, a partir d'aquests referents ja sigui local o internacional, eh, com vulgueu. Jo hi vaig estar pensant amb això perquè potser sobretot els referents que tenim més clars són dones d'aquí, de la Garrotxa, per exemple, la, la nostra advocada de la Dalla, per mi és un referent, la Raquel, no sé, potser això, no sé, la que tinc com més clara, no? Um, però també... Hi ha més internacionals, l'Àngela Davis eh, que és feminista, negra i és antiespecista que això mai es parla eh, doncs per mi és com un dels referents més així o anarquistes com eh, Maria aquí, que es deia que és una feminista que practicava abortaments i era lesbiana eh, és americana però el vaig estar pensant i no tinc cap referent trans així clar i vaig pensar als tres això no no sé haurem de treballar-hi totalment, de fet és que el, trans, el transfeminisme és com aquest assunto pendiente que estem començant encara ara i amb el qual anem més coixos jo tampoc tinc cap referent transsexual no. però clar, triar jo pensava, ostres, triar una persona referent de feminisme eh, crec que no seria capaç de dir-ne només una de, de les internacionals i reconegudes per, per, per novel·les, per activistes, per tot. És que n'hi ha moltíssim. Però amb, hi ha aquesta mítica, la Chima Mandangozi Adichie, que és nigeriana, que és una escriptora espectacular, que, que ha, ha, ha trencat tots els tabús i tots els tòpics que hi ha sobre sobre la pobresa aquesta... Que es, des d'aquí com es mira des d'Europa la pobresa al continent africà que és immens però ja ho com sabem com un sol espai. També hi ha la Fethima Bernissi, que és eh, marroquina, molt potent també. Eh, la Sílvia Federici, que és italiana. Eh, no sé, o sigui... El, crec que el, el bo que està fent el feminisme és que ara que ha, ha fet com un impuls jo tinc la sensació que ha fet com aquest impuls de documentació i de donar veu a totes aquestes persones estan a tot arreu, hi ha articles d'aquestes dones a tot arreu, hi ha fins i tot revistes que estan especialitzades en donar veu a, a activistes feministes i per tant jo convido a llegir doncs, si no es pot llegir una novel·la o un llibre de la Brigitte Passa ja ho va parlar de monogàmia per exemple i de poliamor també molt potent eh, em convido a, a, a llegir articles articles molt potents que en una pàgina i mitja et, et, et donen com pistes per incorporar nous conceptes com la interseccionalitat que va acunyar la Kimberly Crenshaw o, o la poligàmia que t'explica la Brigitte Passa en una novel·la divertidíssima a més a més eh, no sé. i també en Youtube o sigui, totes aquestes referents que hem dit Tenen, com la majoria han estat vives o estan vives encara tenen moltíssimes entrevistes o podcasts o així que te'ns pots posar i anar fent i, i pots anar-te formant però també el feminisme no cal tant o sigui, tenim referents però que a vegades la gent pensa que t'has de formar molt, que has de llegir molt el feminisme el vius cada dia uh -huh. i només per ser dona i estar en aquesta societat saps molt de feminisme allà. Ja. Sí, Els referents són molt importants perquè ens ajuden a posar noms eh, a les coses que vivim cada dia i que potser no sabem exactament d'on surten, però, però només això, una dona de 80 anys que ha viscut tota la seva vida en aquesta societat sap moltíssim de feminisme. Mm -hmm. Ara, quan... Quan us preguntàveu quin referent trans podríem dir, a mi m'ha vingut al cap un soldat nord-americà que es deia Bradley Manning, sí. que després doncs, va fer pública la seva transexualitat i va dir que, que es canviava el nom i ara és, és coneguda com a Chelsea, Chelsea Manning, i es va fer famosa perquè va filtrar documents secrets de l'exèrcit nord-americà de la guerra a Iraq, si no recordo malament ho va filtrar i Wikileaks ho va publicar. El Chelsea Manning va estar empresonada amb una presó de seguretat eh, militar, en aïllament, o sigui, estava 20 hores al dia tancada, durant, va estar així durant mesos i anys, i al final el president Obama li va concedir, com es diu això, un indult i, i va sortir en llibertat. A diferència de, del, del periodista... A Juliana Sánchez que segueix empresonat a, a Londres amb una presó de màxima seguretat per terroristes quan, quan el que va fer va ser doncs, publicar aquesta filtració d'informació eh, i per tant va fer un, una denúncia dels crims de guerra que havia comès als Estats Units i a conseqüència de la persecució que va patir doncs, va haver d'estar tancat a l'ambaixada d'Equador, a Londres durant eh, vuit anys, ben bé, i ara porta tres anys a la presó de Londres, amb el risc de que l'extraditin a, a, a Estats Units on, on l'acusarien d'espionatge i, i, en fi, eh, ho passaria molt malament si és que sobreviu. L'eco de L'eco de la Vall. He viscut tota la vida aquí a Masalpla, ha dels avis, els pares, avis, els bisavis i sí que, bueno, un portes de dintre, no? I t'agrada doncs a més a més doncs, cuidar els animals, que és un dels animals que més m'agraden I, i allò on estem ens ho permet poder-ho fer Molt bé, i quins és el, el, no sé si ho sabeu els orígens de, de, de la família aquí a les plenes d'Ostoles sabíeu dir-nos quan van arribar els avantpassats, els més llunyans que, que tingueu constància? Que, que jo tingui constància són els meus dos avis, ells estaven visquent a la masia La Xoriguera,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 no ho sé ara, exactament però si, parles, parles dels avis eh? els avis, l'avi tenia en sembla que m'havia comentat que tenia 8 o 9 anys principi mm. de segle XX pot ser, o... podria ser exactament i heu, heu perdut la pista dels anteriors abans. no ho mm. no ho sé però la masia sí que hi era aquí des de fa sí. molt abans la masia consta, hi ha pedres gravades del 1600 hi ha 1.600, 1.611, el més antiga en que ens costa és 1.600. Així que eh, devíem viure la revolta dels Remenses i, i ho devíem veure, veure de, sí. de ben a prop perquè tenim el Castell d'Ustoles aquí al costat, sí. on va, va viure un francès de Bern tallat, durant aquesta revolta dels pagesos de Remensa, que ja n'hem parat el programa i que aquí a les Planades doncs, tothom coneix més o menys, i seguint amb aquests orígens, uh, Marta, tu d'on véns? On, on has nascut? Has nascut aquí, m'imagino? No, jo no? sóc de Perefita, és un, municipi, un petit municipi del Lluçanès, que hi ha uns 400 habitants, i, bueno, al conèixer amb en Francesc, doncs, havíem de prendre una decisió, no?, si, si volíem, doncs, pues, bueno, seguir amb la nostra vida junts allà, a Perefita. jo ja vivia en una finca amb cavalls i així...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 I a mi m'agrada. M'agrada tant el llucanès com la Garrotxa. Molt bé, molt bé. Bé, bueno, avui, persona amb, amb les infraestructures que hi ha, doncs, en un moment s'hi sí. si, si pot anar a un lloc i a l'altre. Bé, i el, um, una cosa in, interessant també uh, és que el, aquestes classes d'equitació que feu um, estan centrades en fomentar un aprenentatge conscient i respectuós. Això mm -hmm. em va agradar molt quan ho vaig llegir.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 de respecte Molt bé um, Sí que van amb, amb cadires entenc, uh -huh. i amb les com es diu això, la, el que se'ls posa aquí al cap a les que el... Porten cabassada i regnes Cabassada de quadre Com se'n diu això? La cabassada de quadre, uh -huh. és com muntem Hi ha el típic de les pel·lícules de l'oest de les botes i aquelles, aquelles punxes que el... no. ah, sí. perquè vagin més ràpid això... Aquí no ho no fem, no, eh? no. no. fem servir No ho fem servir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 És exposició a neurotòxics, a carcinògens i per tant, la pobresa és eh, un, un, un dels pitjors, una de les pitjors lacres per la salut i el benestar de la infància i aadolescència. I aquí a, a la Garrotxa també també podem notar aquestes diferències famílies que, que les seves, els seus habitatges doncs, doncs no són apropiats, no estan ben aïllats, no tenen...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 Doncs escoltàvem en Ferran Campillo, el pediatre olotí Ferran Campillo, que de fet va ser el primer convidat del programa aquest 2022 de l'Eco de la Vall. El mes de gener vam fer una entrevista i aquest tall us havia seleccionat per acabar el resum d'aquesta tercera temporada de l'any 2022, doncs hagut detallar perquè ens apropem a les 7 de la tarda. Falten 3 minutets per arribar a les 7 així és que en, em toca dir-vos els noms de les persones que hem escoltat. Ja us he dit en començar el programa que oferia al final, així no, no interrompia els àudios, però ara sí que us haig de dir que hem escoltat i, per tant, per ordre cronològic, són aquestes persones. En Gavi Barbeta ha sigut la primera veu que hem escoltat, veïda de les planes d'Hostoles, arquitecte que treballa en qüestions de... Ecoarquitectura, i que vam poder escoltar en el debat sobre economia local que vam emetre diumenge passat, precisament, eh, juntament amb l'Aima Puigverd, i també amb en Jordi Clarà, que ens van estar compartint els seus pensaments, les seves reflexions al voltant de l'economia. I en aquest cas, doncs, en Barbeta, en aquest tall que he seleccionat, ens parlava de la situació de col·lapse de la nostra societat. Un col·lapse que, que serà progressiu i que, per tant, no, eh, això portarà uns anys i, i com més s'allargui, doncs, eh, més patirem. Però també també hem comentat moltes solucions i moltes accions que podem fer en aquest mateix muntatge i al llarg d'aquesta temporada a de la Vall, eh, com de les anteriors, sempre intentem aportar solucions també, no només al diagnòstic, que malauradament és tràgic. A continuació hem escoltat en David Janer, exalcalde Garrotxí i membre del Consell Ciutadà d'aquest procés participatiu anomenat popularment Com Fem Garrotxa. en Joan Vila, l'empresari garrotxí Joan Vila, president de la Comissió d'Energia de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, també amb un tall seleccionat de l'entrevista que li vaig fer, penso que va ser el mes d'abril, d'enguany. A continuació, us aniré dient també la música en paral·lel. Hem escoltat la música electrònica instrumental, els primers minuts, diversos temes que corresponen al disc Música per la Pau, que va ser editat per Flow, i la Fundació per la Pau, composat per diversos autors catalans i de la península. També hem escoltat el grup Asangou, que és una barreja de jazz i tango, un petit fragment per també seguir aquest muntatge sonor. I, a continuació, en Joaquim Alemany, guia de muntanya, amb qui vam tenir una xerrada molt relaxada al costat del riu Gurn, a Sant Privat d'Envàs, i vam estar parlant d'educació ambiental i també de les tres R's eh, que implican doncs, aquests canvis en la reducció del consum, la reutilització i el reciclatge com a principis fonamentals per a aquesta gran transició. Després d'en de Joaquim Alemany hem escoltat el fotoperiodista olotí Martí Alvesa amb qui vaig tenir una conversa al Parc Nou d'Olot. Penso que va ser el febrer, programa número 16 d'aquesta tercera temporada i ens parlava de periodisme transformador. I a continuació hem escoltat el tema que ja és un himne la terra per sembrar, un tema que va coordinar la plataforma Stop Jocs Olímpics d'hivern per un Pirineu viu, és el tema La terra per sembrar, que ja, de fet, és la segona sintonia de l'eco de la valla aquesta tercera temporada. A continuació, hem escoltat un altre fragment d'en Joaquim Alemany i també, després el tema musical tabú del mític i encara en actiu bateria percussionista i compositor nord-americà Dave Weckel. el tema tabú També hem tingut en Pep Puig, el que el vam entrevistar a la segona temporada i en el reportatge d'aquesta temporada a la Fira de la Terra de Girona, que es va fer el 30 d'abril, també van poder parlar amb ell i avui el tall que us he seleccionat és un fragment de la xerrada sobre energies renovables que va fer al mateix parc de la Devesa durant la Fira de la Terra. i després d'escoltar en Pep Puig hem fet una petita pausa musical perquè aquest muntatge doncs, ha durat ben bé dues hores i per tant havíem de doncs, fer alguns respirs després de tanta informació a tot això que ens deien els entrevistats i els convidats de l'Eco de la Vall i hem fet un respir amb el trio Orquestrina i les gloses cantades de l'11è combat de Corrandes de Montagut que es va celebrar el 21 de maig d'enguany i que vaig poder gravar Uh, gairebé íntegrament i així ho vam poder escoltar també el programa número 29 Després hem recuperat un fragment de l'estrena d'Al Carràs la pel·lícula de l'any de Carles Simón i hem escoltat doncs a la mateixa Simón i també a la seva germana, Berta Pipó, que ens parlaven de com va ser el rodatge. Una xerrada post-passi de la pel·lícula, el cinema Trufó, que va moderar en Francesc Villalonga i que vaig poder enregistrar des de la fila 0 de les butaques d'aquest fantastíc cinema Trufó, que sempre doncs, us animem a camineu la cartellera per seguir les pel·lícules eh, independents que, que fan i que val molt la pena de veure. A continuació, m'ha escoltat un altre fragment d'aquest tema tabú, jazz, funky i música electrònica de Dave Wekel. I a continuació, a veure, a l'11, el tall 11 era d'en Efectivament, també he inclòs un fragment de l'entrevista en Marc de la xarxa d'Educació Lliure de Catalunya, la Xei, que vaig poder fer al mateix Parc de la Devesa d'Olot de Girona durant la Fira de la Terra. I el tall número 12 correspondria a la Júlia i l'aigua de la Daya, l'associació transfeminista d'Olot i de la Garrotxa. Vam tenir una xerrada molt interessant al programa número 25, una entrevistant en que també la podeu recuperar al podcast del programa, si no la vau escoltar en directe. I continuant amb els crèdits de la música... Us hauria de dir que també hem escoltat un separador amb la música d'Axel Dislev, el músic Axel Dislev que ens serveix per recuperar precisament el podcast del programa l'ecodelavall.org. A continuació, hem escoltat a la Marta Piques i en Francesc Llorà, del Mas al Pla, d'aquí, al vell mig de la Vall d'Hostoles, a les Planes d'Hostoles, una entrevista que vam fent en el programa número 17 i que ens parlaven de la seva feina amb els cavalls. i hem acabat amb el pediatre Ferran Campillo que ja us he presentat a l'inici d'aquests crèdits i aquest és el muntatge que us he fet perquè pugueu veure una mica com ha anat aquesta tercera temporada al 2022 i recordar que el 2021, de setembre a desembre també vam fer una bona colla de programes i també els podeu recuperar al podcast del programa. i Ja vam fer un resum al desembre, per tant, avui només us he resumit els programes de gener a juny. I així m'acomiado, només recordant-vos el que ja us he comentat a les 5 de la tarda abans de començar el programa d'avui, que el proper diumenge, el diumenge 26 de juny, si no hi ha una entrevista sorpresa que encara no està confirmada i que segurament la deixarem per la propera temporada, doncs si no hi ha aquesta entrevista sorpresa el que farem serà acomiadar la temporada amb un muntatge sonor uh, un col·laix sonor del de medi ambient natural que podem sentir i escoltar aquí a la Vall d'Hostoles. L'Eco de la Vall A Ràdio Les Planes i, per tant, amb el muntatge resum d'avui i aquest col·laix sonor del medi ambient natural de la Vall d'Hostoles, que segurament serà el que compartiré el proper diumenge, eh, acomiadarem la temporada. I, per tant, si no hi ha entrevista sorpresa, us deixaré programat eh, aquest àudio, aquest col·laix sonor dels diferents sons que trobem aquí a la Vall d'Hostoles i m'acomiado ja avui mateix, que tingueu un molt bon estiu, que passeu un molt bon juliol i agost, que acabeu de gaudir d'aquest mes de juny, evidentment, que gaudiu de la rebèdia de Sant Joan. I us deixo aquest programa pel proper 26 per tancar aquesta tercera temporada. Moltíssimes gràcies a tots, veïns i veïnes, amics i amigues de les Planes d'Ustoles. Gràcies per acompanyar-me cada diumenge a partir de les 5 de la tarda. I això, ens escoltem ben aviat... Molt ben estiu a tothom!